102. Extaz șamanic Pentru a regăsi mesajul originar al lui Zaratustra, o întrebare se pune de la bun început. Trebuie să-l căutăm doar în gata sau ne este permis să folosim și scrierile avestice posterioare? Nu există niciun mijloc de a demonstra că poemele gata ne-au transmis întreaga doctrina a lui Zaratustra, în plus numeroase texte ulterioare, chiar destul de târzii, se referă nemișlocit, dezvoltându-le, desigur, la concepțiile gatice.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 Ca însemnând casă de cântări, Garodemana se scrie G-A-R-O cu accent graf, spațiu, D-E-M-A cu accent circumflex, N-A cu accent circumflex. Se știe că unii șamani de la extaz cântând îndelung. Să adăugăm totuși că nu trebuie considerat drept șamanic orice sistem cultural în cadrul căruia se cântă.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 Așa de pildă în Zart Spram este vorba de inițierea lui Zaratustra de către acei amar spand, în avestic Amesa Spenta. Amar spand se scrie A-M-A-H-R-S-P-A-N-D. Între alte probe, i s-a turnat pe piept metal topit și s-a răcit și i s-a tăiat trupul cu cuțitele, au apărut vederii mărânta ele, sângele a curs, a trecut mâna pe deasupra lui și îndată s-a vindecat. Acestea sunt încercări de tip șamanic. Închei nota. Se poate admite că lui Zarathustra îi erau familiare tehnicile șamanice indoiraniene, cunoscute de altfel de către scit și de indienii epocii vedice. Și nu vedem de ce s-ar suspecta tradiția explicând extazul prin intermediul cânepei a lui Vistaspa. Dar extazele și viziunile atestate în Gata și în altă parte, în Avesta, nu prezintă o structură șamanică. Patosul vizionar al lui Zarathustra îl apropie de alte tipuri religioase.